Konfinamenduaren hasierako egunetan produktu freskoak, komuneko papera edota aurrendako produktuak gainentzen ziren, baina itzialdia aurrera duan henean erosteko hiturak aldatzen doaz, patata frigitu, garagardoa, olibak eta bereziki ogia edota pastizak egiteko lehengaiak. Markots elustondo bio esku nagusiaren ustez ohitura aldaketa hauek tokiko ekonomia indartzen lagundu dezakete. Ohiturak hain alatu dira laboraliak elkartasuneko keinu hainitz jezitu dituzte, Eengagia da nola sa sozialitan ikusten den jendea sukaldatzen nola agu dire haien plate gosoak kusten jendeari, baiogia gaina, barazkiak edotitxia. Agitindeitz la seituak gelota askozz gehiago ilabiko dituzte, Uh, ahazoi dezbein entzako, osasuna, soziala, ekonomikoa eta ien karbona azterna apaltzeko ere bain. Okindegietan, lehen gaien eskazia ez dute, irina edo legamia erosteko eta ekoizleekin lan egiteko moldeak ordea aldatu dira. Bilkula guztiak internetetan bitartez egiten dira, iendeak eskailak telefonoz edo mailea egiten dituzte, Laboraliak aldi horlo eskoak garbitzen dituzte eta drive bitartez produktuak autoetan ematen dituzte. Ez da kontakturik laboralita hiendelen artean eta denda handi baten konparatuz ahiskoa asko apalagoak dira. Itxi aldiarekin saltokiak edota laborariek antolatutako drive servizuak zabaltzen hasi dira. Endaian esaterako errikoetxeak drive servizu hori antolatzeko baliabideak jarri ditu. Azte asken eta larun batetan Errepublika plazan eskairak jasotzeko lekua zabaldu dute.